În ciuda celor 14 ani petrecuți în închisoare, Edmond nu-și pierduse iscusința sa de marinar. Mateloții de pe Corabia Corsicană îndrăgire repede pe bărbatul acesta îndrăzneț, cu fața palidă, cu ochii pătrunzători, în care nimeni n-ar mai fi putut recunoaște pe tânărul de 19 ani, ce trebuia să devină capitanul faraonului și soțul frumoasei Mercedes. Cu un prilej, când vasul corsicanilor se opri în mica insulă Montecristo, Edmond reuși să se convingă că bătrânul Faria nu mințise. Indicațiile din documentul cardinalului Spada îl conduseră pe Donates la scunzătoarea în care găsi o ladă plină cu aur și pietre prețioase. Curând, Edmond își a rămas bun de la foștii săi tovarăși, care de atunci nu-l mai întâlnire niciodată. Și din clipa aceea, Edmond a Dantes... Dar ce s-a întâmplat cu el? Și cum vă spuneam, domnule, dacă ați venit după bani, lucrurile stau cam prost. Domnul Morel e înglodat în datorii până în gât. Și de mult a început să-i meargă prost? E, cam de mult, de pe vremea restaurației. Domnul Morel a fost persecutat multă vreme... Pentru că se zbătuse să scoată din închisoare un marinar de-al său. Mm, da, da, da, a avut mari plăceri. Bunul domn Morel, aceeași inima de aur. A spus ceva, domnul? Nu, nu, nu. Te rog să mă conduci la el. Bine, domnule. Domnișoare Iulia, domnul Morel este în cabinetul domnii sale, nu-i așa? Da. Cel puțin așa cred. Vezi mai înticocles și pe urmă anunță pe domnul. Ar fi inutil să mă anunțe, domnișoară. Domnul Morel nu cunoaște numele. spuneți doar că sunt funcționarul domnilor Thompson și French din Roma, cu care casa părintelui dumneavoastră este în legătură de afaceri. Bine, domnul. Poftiți, domnule. Mulțumesc. Ați dorit să vorbiți? Da, domnule. Știți din partea cui viu? Da. Ne-a spus Coclis. Iată pentru ce am venit. Casa Thomson și French avea deplasat în Franța trei sau patru sute de mii de franci. Cunoscând riguroasa punctualitate a casei Morel, m-am însărcinat să strâng toate hârtiile purtând natura dumneavoastră și pe măsură ce ele ajung la scadență să le încasez și să dau o nouă întrebințare fondurilor. Așadar... Aveți poliții scălite de mine. Da, domnule. Pentru o sumă destul de însemnată. Pentru ce sumă? În total, 287.000 de, de franci. Dar vorbiți -mi sincer că între oameni de onoare veți plăti poliția acestea cu aceeași punctualitate? Întrebarea aceasta pusă cu sinceritate trebuie să capete un răspuns sincer. Da, domnule. Voi plăti dacă, precum nădăjduiesc, vasul meu va sosi cu bine. Întoarcerea faraonului îmi va reda creditul pe care n-au fragile celorlalte vase ale mele, mi l-au răpit. Dacă însă, din nenorocire faraonul, ultima resursă pe care contez, nu vine... Ei bine, dacă această ultimă resursă nu vine... e bine, atunci... Prin urmare, dacă... Speranța aceasta se spulberă? Sunt pierdut, domnule, pierdut cu desăvârșire. Dar când venem la dumneavoastră, intra în portul vas. Știu, știu, domnule, am aflat. Și nu este al dumneavoastră? Nu, e o navă din Bordeaux-Girond. Vine și ea din India, dar nu este a Poate că știe ceva despre soarta faraonului și va aduce vreo veste. Domnule, vă spun drept, mă tem aproape tot atât de mult de afla vești despre vasul meu. ...ca și de a rămâne în nesiguranță. Nesiguranță, cel puțin, îți îngăduie o de știți? Întârzierea nu este firească. Faraonul a plecat din Calcuta la 5 februarie. Ar fi trebuit să fie aici de mai bine de o lună. Da. Ce Hei, da. Dar... ce-i da. ce-i asta? Ha? Ce zgomotul acesta? Doamne, dar ce mai fi? Ce-i zi? Da, pe iartă-mă! să mă că ți-aduc o veserea! Ah, ah, tată, tată, curaj! Așadar, faraonul a pierit? Da, tată. Ah, și echipajul? E salvat, salvat de Gironda din Bordeaux! O, oh, soartă, îți mulțumesc măcar pentru asta! Vieții mei marinari, ce oameni de izpravă! Au făcut totul, totul ca să salveze bătrână navă! A fost însă o furtună înspăimântătoare! <sus> Mea, acum lasă-mă puțin, te rog. Am de vorbit cu domnul. Bine, tată. Domnule, ați văzut totul, ați auzit totul, așa că nu mai am ce să vă spun. Am văzut că vi s-a întâmplat o nouă nenorocire nemeritată. Știți, m-am gândit că am putea găsi o soluție. Cum? Nu vă înțeleg. Eu sunt unul dintre principali dumneavoastră creditori nu-i așa? Sunteți cel puțin acela care... care posede valorile cu cea mai scurtă scadență. Doriți un termen pentru a-mi plăti? Un termen? Bine, Domnule, dar un termen ar putea să-mi salvezi o onoare și ca atare viața. Cât timp aveți nevoie? Două luni. Vă acord trei. Suntem azi în 5 iunie. Schimbați-mi toate creanțele pentru 5 septembrie, iar în ziua de 5 septembrie, orele 11 de mineață, mă voi prezenta la dumneavoastră. Nu vă spun repet, nici nu știu cum să vă mulțumesc. Vă voi aștepta domnule, și veți fi plătit. Al minter, voi fi mult. Poftim creanțele și vă mulțumesc încă o dată. Vă rog, pe aici. Bună ziua, domnule. Bună ziua. Bună ziua domnișoară. O, domnule, ați venit într-o zi atât de grea pentru tata. Nu pot decât să regret acest lucru, domnișoară. Dar nu vă pierdeți nădejdea. De altfel și dumneavoastră, domnișoară, puteți face ceva pentru tatăl vostru. Eu? Aș fi gata să fac orice. Bine. Atunci ascultați-mă. Veți primi într-o zi o scrisoare semnată simbat marinarul. Vă rog să vă conformați în tocmai celor cuprinse în ea. Bine, domnule. vă făgăduiți? Dacă spuneți că e pentru binele tatălui meu, vă jur. Atunci n-am înțeles. Rămâneți cu bine, domnișoară. Și iată că cele trei luni, au trecut fără ca situația să se schimbe cât puțin. Bătrânul armator căzuse în cea mai adâncă apatie și nu mai ieșea cu zilele din biroul său. Îngrijorată, Iulia îi scrisese lui Maximilian, fratele ei, să vină de urgență acasă. Maximilian, care era ofițer într-o garnizoană îndepărtată, obținut învoire și veni cu prima dirigență la Marsilia. Era ziua de 5 septembrie. Maximilian a ajunsese la timp. Tată! Tată! Oh, Dar da cum arăți? De da, da ce înseamnă pistolele astea pe masă? Maximilian, tu ești un bărbat cu simțul și Ai să mă înțelegi. Astăzi, la ora 11, voi fi un om dezonorat. Cum? Se apropie scadența și sunt în imposibilitate să plătesc. Și-ai făcut totul pentru ca să printâmpine norocirea, tată? Da. Nu contest pe niciun casar? Pe niciuna. Ai prizat toate resursele, tată? Toate. Înseamnă că peste o jumătate de ceas numele nostru va fi dezonorat. Sângele spală dezonarea, Maximilian. Ai dreptate, tată, te înțeleg. Așadar, un pistol e pentru dumneata ta, iar celălalt pentru mine. Un nesăbuitule, dar de mama și de sora ta cine va avea grijă? Gândește, tată, îmi cer să trăiesc. Da, ești dator. Tu ești puternic, capabil. Nu-ți poruncesc, dar te rog să gândești cu sângereci. Alte Altă cale nu există. Și bine că nu e vina mea. Știu, tată, ești omul cel mai cinstit pe care l-am cunoscut vreodată. Binecuvântează-mă, tată. Fi binecuvântat, fiul meu. Și acum lasă-mă, te rog. Dumneavoastră sunteți domnișoara Iulia Morel? Da, domnule. Ce dorești? Nu te cunosc. Citiți această scrisoare. Scrisoare? Ce e vorba de salvarea părintelui dumneavoastră. Domnul, Duceți-vă numai decât în strada mea la. Intrați în casa numărul 15. Cereți portării cheia camerii de la catul al cincilea. Intrați în cameră, luați de pe cămin o pungă de mătase roșii și duceți-o părintelui dumneavoastră. E necesar să o capete înainte de orele 11. Vă reamintesc făgăduiala. Trebuie să ascultați orbește. Simbad marinarul. Ei, dar unde e omul? A dispărut? Să fug, nici o so clipă de pierdut. M-ați chemat, domnule Morel? Da, bunul meu, Cocles. Peste zece minute se va prezenta mandatarul Cassie Thompson și Francie. Vei mea grijă să-i plătești. Este singurul creditor pe care îl voi putea plăti din ultimii mei bani. Față de felul în care s-a comportat, este o datorie sfântă. Da, domnule. Bine, Cocles, atunci rămâi în anticameră și când domnul acela va veni să mă anunți... Prea bine, domnule. Tata! Tata! Tata! Tata, e salvat! Salvat? Salvat, salvat copila mea ce vrei Da, salvat, uite, uite, tată! Da, ce e cu plinile Asta Nu înțeleg. Nu, uite, am găsit dinăuntru polița de 287.000 de franci. Cum? I-a Da, și uite nu și asta! Poate. ce este? Un diamant? Da, tată! Oh, dar nu am de când sunt un diamant de mărime asta! Da, tată! Uite, uite citește ce scrie în biletul ăsta, tată. Ce scrie? Zestă, Iulie. Bine, dar... Da ce ce sunt? Faraonul, tată! faraonul! Ce-i semnal la faraonul, domnule Morel? Dar ce faraon? Da veniți-vă în fire! Știți bine că s a scufundat, doar ați fost de față când am vorbit cu echipa! Uite, tatăl, e o minune! Dar iată, privești! Unde? La pereastră! Mea, faraul, faraul. Doar un om stătea deoparte și privea spectacolul acesta neobișnuit. Fața era luminată de un zâmbet blând. Fi fericit, suflet nobil. Fi binecuvântat pentru binele pe care mi l-ai făcut. Recunoștința mea îți dăruiește acest nou faraon construit aici, după celui vechi. Adieu. Și omul în care Morel ar fi recunoscut pe mandatarul casei Thomson și French, iar noi un marinar pe o corabie corsicană. Își aruncă privirea spre căsuța aceea modestă din apropierea portului În care murise de mizere și durere bătrânul tată al lui Edmond Antes. Omul oftând durerat, Apoi trăsăturile de îi se naspriră. Și acum, la Paris Mai avem și alt soi de polițe de plătit Paris Domnul conte Fernande de Morcef, de un bal în palatul său. Domnul procuror regal de Villefort. Domnul baron Danglars, cu Doamna Vamna oh, oh. baron Danglars. Fiți binevenit în casa părintelui meu. Oh, ce faci, Albert? O cauți pe fica mea? Într-adevăr, nu cumva ați avut cruzimea să nu ne aduceți. Liniștește-te. S-a întâlnit cu domnișoara de Belfort și vin împreună. Ah, da, Uite-le. Ah, da. Dar... Spune mi Dar dumneavoastră pe cine căutați? Nu cumva contele de Monte Cristo lipsește în seara aceasta. 17. Ce vrei să spui? Că totul e în ordine și că sunteți a 17 persoană care pune aceeași întrebare. Oh. Hm. Stă bine, Contele. Felicitările mele. Nici nu e de mirare, mi Monte Cristo e un personaj atât de misterios și încântător. Da. Tot Parisul nu vorbește decât despre felul în care te-a scos pe dumneata din mâinile britanților, din catacombele Romei. Într-adevăr, e o aventură uluitoare și totuși adevărată. De bună seamă, dacă n-ar fi fost contele, astăzi nu m-aș mai fi bucurat de balul acesta. Spune-mă, ai fost ieri la operă? Nu. El a fost... Adevărat? Și s-a produs cu vreo nouă originalitate? Nici că se putea altfel. După dansul spaniol, a prins un inel minunat în buchetul de flori și l-a aruncat fermecătoare dansatoare, care a apărut în actul al treilea, în de lui, cu inelul pe degep. Oh, dar tot nu mi-ai spus, vom avea plăcerea să-l vedem astăzi pe conte? Desigur, doamnă. conte e întotdeauna punctual. Oh. Încă nu este ora nou. Vă rog să mă iertați. Mă duc să o salut pe doamna de Vilfort. Bine, Albert, bine. Doamnă? Mă prind că știu ce o să-mi spuneți, doamnă. Serios? Da. Mă veți întreba dacă domnul Conte de Monte Cristo a venit sau va veni. Domnul Conte de Monte Cristo. Domnul Conte, punctual ca întotdeauna. Am impresia că e un defect. Ați văzut-o pe mama? Am avut onoarea să salut. Dar nu l-am zărit pe Părintele Dumitare. Uite-l. Discută în grupul acela mic de mari celebrități, <laughs> de chiar Domnul Conte! Mm. Domnul Conte este binevenit printre noi! Țin să vă exprim încă o dată toată recunoștința pentru salvarea fiului nostru din mâna brigantă! Nu merită să vorbim despre asta, domnule Morse. A fost o simplă întâmplare. Oricine putea să-l răspundă de vicole. Hazardul mare ales oh, oh, Eu vreau, Conte, să vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o de-a mă invita în casa unui bărbat, ale cărui merite îi egalează faima și cu care norocul nu a greșit. O, Dar nu s-a găsit până acum pentru dumneavoastră un baston de mareșal? Domnule Conte, am părăsit armata, am părăsit armata. Nenumit pe sub restaurație, am luat parte la prima campanie și am servit sub ordinele mareșalului Burmon. Puteam ce trei drept să capăt și bastoni? Da, da. Am lepădat spada și m-am lansat în politică și în afaceri. Nu pot decât să vă admir. Nobil de casă mare, posedând o frumoasă avere, dumneavoastră a sinut să vă câștigați primele grade ca simplu soldat. Da. E un lucru foarte rar. Apoi devenit general, de Franța, comandor al legiunii de onoare. Consimţiţi să începeți o a doua amenire fără altă nădejde, fără altă răsplată decât aceea de-a fi într-o zi folositor semenilor dumneavoastră. O, domnule, fapta aceasta e cu adevărat frumoasă, mai mult decât atât, e sublimă. Da, da, vă mulțumesc, Conte, m mă măguliţi. Domnule guliți. Conte, vă poftiște doamna. M mă iertaţi, da, mă iertaţi. Ah, iată pe bancherul bancherilor. O, oh, ce faceți, baroane? De ce-mi spui, baron? Știi bine că nu țin la titlul meu. Nu sunt ca dumneata viconte, dumneata ții la titlul pe care îl ai, nu-i așa? Desigur, dacă n-aș fi viconte, n-aș mai fi nimic. <laughs> În timp ce dumneata poți să sacrifici titlul de baron, că își vei rămâne milionar. Tipul care trebuie să recunoște cel mai frumos dintre toate. Din nefericire, nu poate fi cineva milionar pe viață, așa cum este baron sau mareșal. Ca dovadă milionarii Frank și Dulman din Frankfurt, care au dat Cum? Adevărat! Da, am primit aseară știrea printr-un curier. Aveam depus la ei un milion. Se pare că o oarecare casă, Thomson și Friend din România, a cumpărat toate polițele și le-a cerut onorarea la scadență. Da, ce? Ce-ai, baroane? Te simți rău? Da. Aha, adică nu. nu, nu sunt pierdut. Aveam depusă la ei cea mai mare parte din capital. Nu vi se pare că e foarte cald aici, Conte? Eu eu mă duc puțin în grădină. Iată și pe mama, Conte. Eu nu însoțesc pe baron. Am impresia că nu se simte bine. Bună seara, domnule Conte. Respectele mele, doamnă Conte. Mă întoavă rășiți în grădină? Cu plăcere. Vă știți unde vă duc? Nu, doamnă, dar vedeți, nu opun nicio rezistență. La sera aceea din capătul lei. Cu plăcere. E adevărat că ați călătorit și ați suferit mult. Da, doamnă, am suferit mult. Dar acum sunteți fericit. Fără îndoială. Căci nu mă aude nimeni plângându-mă. Nu sunteți căsătorit? Eu? Căsătorit? A cineva putut spune asta? No, nu mi s-a spus, dar... ați fost văzut în mai multe rânduri. însoțind la operă. O tânără foarte frumoasă. Ah, e o sclavă pe care am răscumpărat-o de la Constantinopol. E fica unei căpetenii albaneze ce căzuse în robia sultanului. Am făcut-o fica mea... Neavând altă afecțiune. Sunteți așadar singuri. Da, Doamnă. N-am pe nimeni. Dar cum puteți trăi singuri, fără, fără nimic care să dea căldură vieții? Aia nu este vina mea, Doamnă. La Malta am iubit o fată și era să iau de soție când a izbucnit războiul și m-a smuls departe de ea Aia. ca un vârtej. Mi se păruse că ea mă iubește de ajuns pentru a mă aștepta. Când am revenit, se măritase. Aceasta este povestea oricărui bărbat care a trecut prin vârsta de 20 de ani. Și... Ați mai văzut-o? Pe femeia aceea. Nu, niciodată. Niciodată. Și... A iertat-o pentru că v-a făcut să suferiți. Pe ea? Da. Ah, numai pe ea. Îi duşmăniţi, vă aţi să zică pe cei care v-au despărţi de ea? Mamă! Da? Mamă! Da! Mamă! Mă be! Ce-i cu tine? Tata, tata a primit o invitație. A fost citat în fața Consiliului de Onoare al Perilor. Nu se poate! E de trădare! O, Doamne! E potrivă, contără rămâneți! Vă să o cotez, dacă nu părintele meu, cel puțin un prieten și un sfătuitor. Față de dumneavoastră n-am niciun secret. E bine, conte. Tatăl nu e victima unei calomnii. Într-adevăr, parcă am auzit ceva despre afacere care nu face ce este presa ei Adevărat. Gazeta imparțială a înserat în coloanele sale un articol infam. În care se spune cum că cetatea Aninei ar fi fost predată turcilor prin trădare de un ofițer francez, care instruia trupele lui Ali că pe tine Și că acel ofițer francez ar fi numit Fernando Mondengo, actualmente Conte de Morse? ce chicloșie. La ce vă referiți, domnule Conte? La, la notița calomnioasă, bineînțeles. Oh, dacă știi cine e calomniatorul, mi-aș încrucișa spada cu el. Nu te pripi, prietene! Sunt sigur că adevărul. Va ieși la lumină. Îți mulțumesc, Conte. Albert, ia-l pe domnul Conte și întorceți-vă în salon. L-am reținut prea mult aici. Sunt sigură că ceilalți oaspeți nu-mi vor ierta că l-am acaparat. Vă pot oferi brațul, doamnă Contesă? Nu, mulțumesc. Eu voi mai zăbovi câteva clipe. Vino, Conte. Da, să mergem. Omul acest. Oci, clasul acesta. Nu, nu e cu putință să mă înșel. Un singur om nu privea astfel. Consiliul Perilor hotărâse așadar să cheme pe contele Fernando de Morsef în fața sa pentru explicații. Iată de ce, domnule Conte, socotim necesar să ne dați explicații. Convingerea noastră este că e vorba de o calomniere. Așteptăm cu toții ca dumneavoastră să dovediți acest lucru și vom avea grijă ca să vi se restabilească buna dumneavoastră reputație. Domnule președinte, domnilor Perge, unui atac de natura acestuia trebuie să-i răspunzi printr-un tăznet nimicitor. Domnule președinte, o scrisoare. Vă ascult, domnule Conte. Priviți, domnilor, vă pun la dispoziție acestei scrisori ale lui Alitiberind care vă vor dovedi de câte cinstire și încredere mă bucuram. Iată împuternicirea de a trata numele său cu sultanul. Iată inelul, semnul de comandă pe care mi l-a dat pentru a putea intra la el, la orice ori din zi sau din noapte. Din nefericire, tratativele cu partea au ieșuat, iar la întoarcerea mea, Alip Tibelin era mort. El mi-a arătat însă atâta încredere, încât a lăsat cu limbă de moarte ca eu să port de grijă soției și fiicei sale iubite. Și ce s-a întâmplat cu soția și fica lui Ali din nefericire, când m-am înapoiat, dispăruse. Aveți vreo idee, domnule Conte, ce-au devenit? Da, domnule, am auzit că au murit din pricina măhnirii și poate a mizeriei. Nu eram bogat, așa că n-am avut mijloace să le caut spre marele meu regret. Domnilor, ați urmărit explicațiile domnului Conte. Domnule Conte, Puteți să ne indicați vreun martor în sprijinul relatării dumneavoastră? O, oh, nu, domnule. Toți cei care au luat parte la evenimentele acelea sunt răspândiți în cine știe ce colțuri de lume sau morți. Singurile dovezi sunt cele pe care vi le-am pus la dispoziție. Și în afară de aceasta am dovada cea mai convingătoare, absența oricărei mărturii Împotriva cuvântului meu de om cinstit și nepricănit, și împotriva întregii mele vieți militare. Domnilor și dumneavoastră, domnule Conte, nu vă veți supăra în închipui. Dăm de ascultare unui martor foarte important, după câte ne asigură el, și care s-a înfățișat singur. Un martor? Nu ne îndoim după cele ce ne-a spus contele. Că martorul acesta va putea dovedi perfecta nevinovăție a colegului nostru. Iată scrisoarea pe care am primit-o în această privință. Doriți să vă fie citită sau trecem la vot?